Її є власником великої частки дохідного бізнесу в Києві. Лянка, донька від першого шлюбу. Дружина його з малою залишила, коли дитині виповнилося три рочки. Так, залишила. Пішла на той світ, тобто померла. Спочатку то були якісь звичні, дурнуваті жіночі проблеми зі здоров'ям які перетворилися на біду велику і фатальну. Він кохав свою дружину. І коли б не донька, то хто знає, як би то все в житті склалося, а так змушений жити для своєї тепер вже єдиної любови – донечки. Два роки, як в його житті з'явилася Віка, красуня, модель, яка так ззовні схожа на хрестину мамуляни. Його мудра дитина терпіла татові заскоки жінками. Саме це так називала, тому що тато у неї найкращий. І має право на щастя. І якщо йому для цього потрібні чужі тьоті, то вона не проти. Тих тьот їхня оселя перебачила багато, і лише віка затрималася найдовше. Можливо, тому що вона навіть не намагалася потоваришувати з Ляною просто не звертала на дитину уваги. Це влаштовувало всіх. Ляна росла самостійною дівчинкою, і втручання в її життя інших жінок, хай навіть з добрими намірами, сприймала вороже. А Віка просто не лізла до малої. Вони одна одну майже ігнорували, навіть відпочивали порізно. Хитра Віка вміла все так продумати, що і пасарбниця, і коханий залишалися задоволені. Можливо, все і далі б залишалося по-старому, однак цьогорічний відпочинок все перепсував. Тут він зрозумів, що віка набондючена егоїстка, яка нікого крім себе та грошей не любить, і що вона ніколи не зможе стати ані доброю дружиною, ані чудовою мамою, а доброї коханки для буденного життя виявилося замало. От такі уроки подарувало йому життя. І якби не резіння з матьком та на лікар-чарівник, який витягнув його шестирічну дитину з того світу, то... А наступного дня Сашко в білому халаті та трохи захмелілий після випитого Ілля, так звати батька, Маленької пацієнтки стоять біля ліжка дівчинки. Вона вже відійшла від наркозу і зараз просто спить. І от тут має прокинутися. Маленькі крилята візь сполохано злітають вгору. Один раз, два, три. Біленькі кучерики лагідно отрочують худеньке личко. Кліп, сині-сині очі. Відкрито дивляться на світ. Прокинулася. Тендітна ручка піднімається вгору. Мала простягає її Сашкові. Той ніжно бере її у свою широку долоню. Дівчинка стискає його за великий палець руки зі всіх тих сил, що залишилися в ній після пережитого. Тихо-тихо, маленька, все добре. Не говорить, а ніжно шепоче Сашко. Дівчинка свердна, киває головою і посміхається. Так й мило можуть посміхатися тільки діти та закохані. Злітають в губ слова, мовше під вітру за вікном. «Я знаю, знаю, бо ти поруч, бо ти ангел», – не запитує, а стверджує – Дитячий голос. Другу руху мала простягає до батька. «Татку, а ти казав, що англів не можна побачити, майже дорікає мала». Що і лі котяться сльози. «Не плач, татку, тепер у нас все буде добре, бо ми маємо свого ангела. То його мама послала, я знаю, вона навіть там дбає про нас». «В житті...» Трапляються події, які перевертають твоє життя, перетворюють його, водозмінюють, якщо хочете. Коли дивишся в очі тих, кого любиш найдужче, і кого щойно заледве не втратив, починаєш розуміти, що насправді ані гроші, ані статки не мають зовсім ніякого значення, бо крім отої всієї, в блажі є щось таке, що міцно тримає людину над поверхнею землі, не даючи їй змаліти до рівня мурашиного, і те щось, очевидно, є любов. Бо вона єдина, заради чого варто дихати, будувати, іноді руйнувати і врешті існувати. І це зрозумів, коли ледь не втратив Свою найбільшу любов. Минув рік, і коли здивований Сашко оглядав після величезного євроремонту свою лікарню, яка була забезпечена найсучаснішою технікою, медикаментами, Ілья серйозно сказав. «Знаєш, друже, про що запитала моя донечка, коли почула, що я вирішив допомогти твоїй лікарні?» Якось віддячити за порятунок лянки. Татку, допомагати ангелам, то тепер основна твоя робота, правда? От тепер ти від мене, любий друже, не відчепишся. Прикипів, як то кажуть, душею і тілом, мов перцевий герчичник. Віддереш хіба що з кров'ю. А якщо по правді, друже, це найменше, що я можу для тебе зробити. Розділ другий. Вітряки. На вокзалі у Києві Оксану ніхто не зустрічав. Хіба що сумний пізньо-осеній вітер